Publikum je početné, nie že by v, to, v dobách, ktoré už patria minulosti, podobné mechy ľudstvo netvorili. Ak by mali tie vymoženosti, aké máme my, to by bola dnes iná zábava pri pohľade do minulosti. A ako dobre, že tu o takých 100 alebo 200 rokov nebudeme, lebo ak sa na záznamy pozrú naši potomkovia, v prípade, že ich úroveň ešte neklesne, tak si budú musieť ťukať tiež na čelo, čoho sme boli schopní. Napokon ten rozdiel medzi 21. a napríklad 20. storočím cítime týždeň čo týždeň už aj v tomto bloku slova a hudby a je zrejme, že v tom mieníme pokračovať aj 8. januára 2026. Vítajte pri vykopávkach Rádia Slobodný vysielač. Dnes to bude ich 394. verzia a obsahom druhé tohto a celkovo 385. kolo pesničkovej hitparády slovenských a českých autorov a interpretov z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. 9. ročník už pozná základnú zostavu súťažiacich dnes k ním pribudnú ďalší no a v úvode to bude s 15. pesničkou zo svojej strany rodák z mesta Karlové Vary a pre nás nezabudnutelný vašopatý idl. Po tretíkrát si zobrieme pod drobnohľad jeho prvú sólovú profilovku, ktorá dostala názov podľa striebornej lírovky z roku 1985. No a spolupráca s textárom Ľubošom Zemanom slávi zaslúžený úspech aj po tých 4-10 ročiach od svojho vydania. Na Bratislavskom festivale to vtedy nestačilo iba na skupinu Olympik tak sa necháme prekvapiť, kam sa to dostane u nás. Novinka číslo 1, to je chlapčenský úsmev. A keď to v 85. ako solista začal na poslucháčov v tej chvíli posúvať svoje nahrávky. Mnohí boli prekvapení, pretože s Elánom bol v podstate na vrchole. Boli tam slávici úspechy radových albumov a na predchádzajúcom ročníku Bratislavskej líry pesnička Neviem byť sám, ktorá síce cenu nezískala, ale stala sa jednou z najvýraznejších ktoré na tomto festivále mali možnosť zaznieť. On si už v podstate cenu odniesol aj v 79. za aranžmán. ale o rok neskôr ako strieborný skončili aj s kaskadérom a v hre bol ešte aj v 8. svetadiel. V zápätí došlo aj na ďalšie pokusy, ale úspešnosť prišla potom v rámci solového vystúpenia. Keď teda Olimpík pesnička Co je vôbec v nás, ktorá uzatvárala album s názvom Kanagom, Získala to najcenejšie ocenenie a bronzovou za skladbu od piesne k piesni skončila Mirka Brezovská s kapelou Mona Lisa. Vašo a jeho úvodná solovka Chlapčenský úsmev, ktorá tu je teda zastúpená titulnou nahrávkou, tak tá sa v tom čase pripravovala... Od augusta do októbra v štúdiách opusu v Pezinku roku 1985 pod dohľadom Juliusa Kinčeka, ktorý sa stal takzvaným zodpovedným redaktorom a bol to naozaj vydarený vstup. Aj tie nasledujúce produkty, ktoré vaš opatý vypustil, si získali pozornosť. U nás zatiaľ najúspešnejší za rok 2020, keď skončil 5 s pesničkou Agniesi Moja. No a jeho druhý pobyt v rámci našich koncoročných bilancí, tak to bolo 13. miesto za dvojčata, ktoré sa práve nachádzajú tiež na tomto istom projekte, aj keď teda prvou singlovkou, ktorá bola ponúknutá hneď aj s videoklipom, bola polepšovňa v hlave. V nej si to musíme usporiadať, aby sme sa v tom nestratili, keď bude konečná bilancia, a potom dôjde na ten rozhodujúci výber, koho posunúť ďalej, pretože ta konkurencia bude dnes opäť košatá a pestrá. A druhým v poradí rodak Zozvolena svojho času taký typický chlapčenský hlas ponúkal aj výraz, kritika mu vyčítala, že až príliš kopíruje Českú stranu, na ktorej stál Vašek Neckář, na tej slovenskej to bol Vlado Oravec, Svojeho času študent ľudovej školy umenia na akordeón, chodil na klavír tiež. V tomto čase bol úspešný na viacerých regionálnych speváckych súťažiach. A v roku 1969 sa mu podarilo natočiť prvú pesničku v Československom rozhlase. Dostal sa do Košíc, Došla aj na úspechy v televíznej súťaži. Vyberte si pesničku a prvá polovička 70. rokov to bolo také jeho výrazné obdobie. My sa práve tam aj vrátime keď v televízii bola ponúknutá relácia s názvom Vám a autorsky ho opetovne mal možnosť podporiť Ali Brezovský ako skladateľ, text dodal Jozef Pavlovič. Rok 73. to bola aj spolupráca s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. No a štvrtý štart Vlada Oravca vo vykopávkach, ten má názov Pieseň do vetra. do vetra. Zmizoli všetky moje brásky, urobil som skúšku z lásky, z lásky, ktorá zázračne ma postretla. that. Nikomu nič mne zaslieva, chodím, tak je spievať, že je krásne, čaro, šarokrásne na svete. ani takýchto interpétov. Človek tomu veľmi ľahko dokáže uveriť, že je krásne, krásne na svete. Boli ho plné festivaly a aj na nich zažiaril popredné umiestnenia. Tie sa týkajú takých prehliadok ako Zlatý erb, Mesta Brezno, Kryštál, spod Sitna, Májový slávik, Zlatý kľúčik, Festival mladých, No a v 69. došlo k natočeniu prvých pesničiek, Postoj malá, respektíve Neplač malá, čo je pesnička, ktorú potom mal možnosť naspievať aj Mekyš hudba Aliho Brezovského a text vlasty Brezovskej. No a Ali Brezovský mu potom ponúkol naspievať aj party do detského televízneho muzikálu Baran B., nasledovali potom úspechy v celoslovenských speváckych súťažiach, hlavne tá zlatá kamera alebo vyberte si pesničku z toho všetkého vyčnievajú televízny klub mladých Detlianská rúža tam si potom získale divákov a výrazne u nich zabodoval s pesničkou svet ktorá ale bola neskôr stiahnutá alebo obsahovo nevyhovovala tej dobe no a Zlatá rada tiež titul, ktorý by sme mohli k nemu e, pripojiť. V podstate došlo potom aj na ďalšie skúsenosti, ale žiaľ boli tam aj momenty, ktoré, ak by dnes zobrali tí aktuálni filmári do rúk, tak by sme zase počuli viac štrnganie pohárikov ako pesničky, ktoré po ňom zostali a ich neúrekom. Zatiaľ sme vlada Oravca u nás monitorovali v troch nahrávkach a najúspešnejšou Zostáva. Môže byť, že jeho najvýraznejšia. Nemám auto, nemám motorku, lebo to je jediné, čo sme mali aj v rebríčkoch a v kole 40. na 12. mieste Čerešne, ktoré sa stali nemenej slávnym úspešným titulom, tak tie rebríček nevideli a v roku minulom to bolo dueto s Evou Máriou Uhríkovou, stará dobrá planéta, tiež sa nám nadčiaru aspoň na to 20. miesto nedostala, takže dnes to skúšame so skladbou pieseň do vetra, mnohí už snívajú o tom, že sa vyberú von aj bez svetra, ale zatiaľ to na to nevyzerá a keď aj, tak treba sa zahaliť aj vo chvíli, keď sa na vás dajú, teraz myslíme na dieučence biele šaty chlapci, tí si zvyknú dať aj sako, aby košela nebola úplne v drobnohľadom tých, ktorí sa toho aktu neskôr zúčastnia. mierime teda na zvadobný rituál, pretože nás tam bude ťahať aj nahrávka z roku 1983. Bude to 8. pokus o úspech v prípade Pavla Rota. Tento pražský rodák si v minulom roku v septembri pripomenul 70 -ku. A my si ho pripomenieme v nahrávke, ktorú dával dohromady so štúdiovým orchestrom, Odvedením Zdeňka Jóna, ktorý sa postaral aj o melódiu k textu Františka Rebíčka. Na Ačku bola osvedčená to záležitosť krásnejší než Rúže, to sme už svojho času ponúkali a počúvali. No a teraz siahneme aj po Bčku tejto malej platne po skladbe s názvom Nepospíchá. a ja kytru mám. Nepospíchám, a tak sem tu sám. Nepospíchám, zas není to včas. Je možné, že väčšina poslucháčov si Pavla Rota bude pamätať ako popového interpreta, ale začínal v pozícii rokového muzikanta v takých formáciách ako Benefit, Marquis John, Orient alebo Projektil ale potom sa začal dostávať viac a viac do pozornosti hlavne po tom, čo úspel v Národnom kole Intertalentu v 83. ktoré slúžilo ako nominačná súťaž alebo vstupenka pre medzinárodnú súťaž a zaspieval tam už spomínané dielo s názvom Krásnejší než Rúže tak stará Vladimira Poštulku to je tá legendárna malinkónia zo spevníka talianského elegána menom Ricardo Fogli no a všimol si ho vtedy Václav Zahradník tak mu ponúkol priestor pri svojom orchestri Československej televízie kde potom Pavel Rott pôsobil istý čas ako solista pesnička Krásnejší než Rúže u nás zostáva zatiaľ jeho najúspešnejším titulom aj keď bol v Rebríčku s ňou iba raz, ale za to v 72. kole na 15. mieste. Potom sa ešte do Rebríčka dostal s jednou nahrávkou úvodnou z jeho profilovky. Zahrada tichá, so skladbou stále zasnená, ale bolo z toho iba 20. miesto. Zvyšok, Rebríček nevidel, princezna, zahrada ticha jahodové léto, tvůj list alebo manekínka. Tak dnes siahame práve po titule s názvom Nepospícha, ktorý sa stal aj klipovým, mal možnosť sa odprezentovať po tejto stránke na televíznych obrazovkách a bola tam ponuka od dvojice Karel Šíp Jaroslav Uhlíř svojho času, keď sa mu rozpadla kapela Rotors, ktorou tučil aj profilovku, tak potom vystupoval v ich zájazdových programoch Šaráda, respektíve Letí Šíp na Hanou, kde sa o tú hudobnú zložku predstavenia Delil s Viktorom Sodomom a Karlom Kahovcom, ale spieval aj v Pop Triu, v ktorom sa nachádzal spolu s Marcelom Holanovou a Václavom Vašákom. Pýtate ešte možno spomenúť zájazdový program Stand-up Procházku mladšieho a aj projekt s ľudskou bielou. Ale na početku 90. rokov muziku zavesil na klinček a začali jazdiť taxíkom než ho to opäť začalo po tej správnej stánke svrbieť a vrátil sa k muzike a začal ponúkať aj novšie tituly, hlavne album Čári Lásky. Ten je z roku 2004 a o dva roky neskôr to bol potom projekt Spal mne Láskou. Ale to už bola, samozrejme, úplne iná hudobná história tohto pána. A keď sa teraz pozrieme do boxu novinky číslo 4, tak to bude už tiež riadná zmena, pretože sa Pristavíme pri ďalšom rodákovi z Prahy, rodáčke v tomto prípade samozrejme, popová Jezová peváčka, osobitá šanzonierka, menom Eva Olmerová, tak tá sa do našej ponuky dostáva tentoraz s piatou nahrávkou, no v jej prípade boli tu aj 4 pobyty v jednom ťahu, vďaka veľmi úspešnému to singlu nazvanému Čekej tiše, a aj den začína krásne respektíve idou, léta idou Reblíček mali možnosť spestriť svojho času to je jedine hneď tá prvá štartujúca nahrávka titul Smíš ten sa nám v Reblíčku neobjavil a určite je to postava ktorá si pozornosť zaslúži a tiež by to bolo zaujímavé na sfilmovanie ale asi by to dopadlo podobne ako Karol Duchoň, respektíve aj spomínaný Vlado Horavec, pretože patrila žiaľ aj do tejto zostavy interpretiek, ale keď sa teda postavila za mikrofón a bola v dobrej pohode, tak potom vychádzali z toho celkom zaujímavé klenoty, tak ako aj v roku 1970 nasledujúca nahrávka, ktorá nám tu bude dnes znieť. Text napísala Aida Brumovská, točilo sa oficiálne v posledný marcový deň spomínaného roku a vzniklo dielo s názvom Tam pod nebeskou bání Tam pod nebeskou bání Jen bůh je se mnou a my z bání pod nebeskoubání ležím, vzdávám slunci velký dík. Nebe ke mne sklání, nemusí čekat na vývyzvání. Nároč mi dá a Bůh nebrání. Sa aj celkom pestre, Keď sa prechádzame tým životným príbehom Evy Olmerovej, nachádzame tam fakty aj o muzike, aj tie, ktoré s tou hudbou až tak veľa spoločného nemajú. Šesťročná začala chodiť na klavír, mala 14 rodičia sa rozviedli, bola priradená Gocinovi a jeho novej partnerke, takže sa z jej domova stal, ako ona tomu hovorila, nedomov, väčšinu času trávila so svojimi kamarátmi, zoznámila sa aj s trampingom a pesničkami tohto typu, ale potom objavila jazz, skúšala to ako speváčka, poprvýkrát verejne vystúpila, mala 16 rokov na popoludnejších čajoch v kaviarni Jednota s kapelou Arnošta Kafku. no a povesť jazzového klenotu jej potom utvorila aj dvere v nejednom podniku, lenže popritom sa naučila fajčiť piť aj keď sa starala a dokázala sa postarať sama o seba, ale mala aj problémy s policajtami. Najskôr teda to bolo o tom, že dala facku policajtovi, po druhýkrát sa dostala za mreže za autonehodu a už vtedy mala podmienku za predchádzajúcu autonehodu, takže tam strávila dohromady zhruba dva roky. A ako 18ročná sa čiastočne aj na trúc od synovi vydala po prvýkrát manželstvo, keď každý býval u svojich rodičov, vieme ako potom neskôr muselo dopadnúť. No ale prišiel aj dramaturg k semaforu skladateľ Karel Mareš, ponúkol jej miesto v tejto inštitúcii, ktoré sa uvoľnilo po Eve Pilarovej, ktorá odišla spievať s Valdemarom Matuškom do divadla Rokoko, no a s jeho melódiou potom na text Rostislava Černého i si jako dlhý most zvýťazila v súťaži Hledáme písničku pro všední den a tento hlas byl vtedy, jako to napísal aj muzikolog Leo Jéne v nevydané knižke svojich vzpomínok, krásný už v té vyrovnanosti jeho jádra i obalu, barvy, zvučnosti i mírně dekadentního přídechu divokého vzduchu asi si to bude potrebné vypočuť, prípadne prečítať ešte raz aby sme sa v tom dokázali zorientovať a to ešte nie je kompletka to ešte pokračuje, ale je to tak kvetná to napísané, že niekedy je lepšie skôr počúvať ako čítať a tak prejdeme aj k záverečnej novinke. a tam to bude najkošatejšie, pretože na nás čakajú hneď traja interpreti a treba povedať, že u nás e, síce boli ponúknutí už dohromady 47 krát, ale veľké úspechy z toho neboli a to majú aj úžasnú minulosť. Napokon zatiaľ najúspešnejšou sa stala tá nežnejšia časť tejto trojice, čiže Hanka Zagorová, ktorú sme aj v závere minulého roka mali možnosť si vypočuť v koncoročnej gala Hliadke, keďže skončila 14. so skladbou Miss Dobrých Nadejí a je to jediné umiestnenie ktoré táto trojica dohromady dosiahla, pretože po jej boku budú stať a to asi neprekvapí Petr Kotwald a Standa Hložek. My sa vrátime touto nahrávkou do roku 1984. V júli sa vtedy točila skladba, ktorú ako originál svojho času pod názvom Strážny aniel mal možnosť ponúknuť Drafi Deutscher, Rodák z Berlína, to bol nemecký spevák, skladateľ. V tomto roku plínia aj v jeho prípade 80 tak ako v prípade Hany Gorovej, ale on už medzi nami nie je pomaly 20 rokov. A pokiaľ ide o túto nahrávku, naspievali ju pod pseudonymom Maškeráde a slávil s ňou, dá sa povedať, že celkom slušný úspech, hlavne v nemeckých hovoriacích krajinách. Guardian Angel... Otextoval Mirek Černý a v té české verzi tomu dal názou Jinak to nejde. kresou, jenom že jinak to nejde. Je tíšké smířit se s tím, že už dár ani zpět není kam, že už ty chvíle sú tam. Já vím, že mám vysiť vrát tak, jak sú, protože jinak Vím, že tím nezmiením vôbec niť. Přesto dál, dál se ptám, Proč to mám chápat právě ja? Spousty nápadu a přání každý má. Vím to své, Když nevím to, že je to doutá, žádný zábrek, já si vtála jediné, cítit lásku dřív, než ten se rozplyne, jenže náhle tady zůstávám, a dá se tam, proč te s tím zmíř. jenom že ji to nej jetěž te sníři se tí že už dál ani není tam. že už ty chvíme som vy tam čím se lá Zvými radit je to nejtiežším, teď když v pokojem jen vzpomínky jdou, co dá se říct, když slova prázdná sú. Je těžké vrázniť si tak, jaké sú, jenom že na Ich gestehe, ich bin Černý to vedel občas veľmi pekne pomenovať, je ťažké brať veci tak, aké sú, lenže inak to nejde, ťažké je aj smíriť sa s tým, že už niektoré veci nikdy nemôžu prísť, tak ako napríklad vystúpenie tohto trojlistku, pretože ten najvzácnejší element medzi nami už nie je, v tomto roku to bude teda tiež o nedožitej 80, v prípade Hanky Zagorovej, ich spoločný album, inak to nejde, to bola titulná pesnička z neho každý tam riešil aj svoje soulové záležitosti v prípade Hany Zagorovej najznámejšou Nešlap Nelámej nahrávka, pokiaľ ide o Petra Kotvalda a Stan Duhloška ako spoločné dueta dostali priestor bláznivej čas digitální svět, alebo vrť se k detským hrám respektíve definice lásky Zahral si tam aj saxofonista Stanislav Kalous v jednej nahrávke a lebo dostala názov Jak ja mám to ságo rád. Pokiaľ ide o Hanku Zagorovu a jej hudobnú cestu, tak už mala 19 rokov, respektíve mala iba 19, keď došlo na prvú samostatnú televíznu show. A tiež už je to 61 rokov v čase späť, ehm, štúdium na Janačkovej akadémii muzických umení v Brne Absolventské predstavenie, to bola úloha Petru Nelly v štátnom divadle práve v Brne, potom v 69. prišla do Prahy a o rok neskôr mala svoj prvý televízny recitál. Začiatok spolupráce s Karlom Wagnerom, to sa dotuje do roku 1973. O tri roky neskôr už pribudol po jej boku Petr Rezek, Vydržalo to do 81. roku. Už v tom čase spolupracovala aj s Tandom, so Standom Hložkom a Petrom Kotvaldom. A spoločne mali možnosť natočiť aj iné záležitosti. No a v čase, keď táto pesnička vznikala, to už bola zaslúžilou umelkyňou. Titul si prevzala v 83. na Pražskom hrade. Spolupráca s Petrom Kotvaldom sa skončila v 86 oficiálna, potom sa ešte samozrejme priebežne stretávali, hlavne pri tých vianočných koncertoch a na jeho miesto prišli Pavel Noha a Linda Finková a v 86. tu bola aj sobáš s Vlastimilom Harapesom No, vieme ako to potom pokračovalo, môžeme si o tom hovoriť aj v ďalších kolách, ak samozrejme táto nahrávka bude mať to šťastia, dostane sa ďalej, môžeme si aj zrekapitulovať, čo spolu s titulom Jinak to nejde v našej ponuke aktuálne už figuruje. Hneď v úvode zaznel chlapčenský úsmev Vaša patejdla, potom sme si vypočuli pieseň Do vetra v podaní Vlada Oravca. Novinkou číslo 3 je singel Nepospíchá Pavla Rota, tam pod nebeskou bání je novinka číslo 4 interpretkou Eva Olmerováno a jinak to nejde, si budeme spájať s trojicou Hanna Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Nechýba orchester Karla Wagnera. Čo chýba, tak to sú samozrejme tí úspešní z kola predchádzajúceho. Vtedy sme to mali možnosť, čo sa týka víťazstva upriamiť svoju pozornosť smerom k Jarkovi Nohavicovi, ktorý sa po dlhšom čase objavil na najvyššom poschodí, ale premiérovo s nahrávkou Hlídač Krav, ktorá bola najúspešnejšou novinkou kola predchádzajúceho a hneď na najvyššej pozícii. Strieborné miesto patrilo Jirkovi Schellingerovi, zo skladbou sem príblázen je na bronzový bol Pavol Hamel so svojím stretnutím s tichom, ale tieto priečky sa uvoľňujú, keďže obaja interpreti tu boli po 15 krát, a to je stopka Štvorku mal neúspešný obhajca prvenstva Karel Krill, aktuálne v ponuke so skladbou te Salutant. Na päťku sa dostala slepá láska Evi Kostolániovej, na šestku z 20. priečky Nadia Urbánková s baladou Dávam ti dar. Sedmičkou bola predtým strieborná jesedná láska Mekyho šbírku, osmičkou Nový vietor, ale skôr Vánok v našom prípade, lebo zase až také rozpohybované to, v nahrávke, že mi je ľúto, nie je. Interpret skupiny Loizo a Elán. Deviatku, zo so skladbou Tím víc ste mám rád, obsadil Karel Zich, Desiatá bola premiérovo v rebríčku, nahrávka Bola to láska, Jany Kocianovej. Jedenáctku obsadil predtým bronzový Vašegneckář, zo so skladbou tu Kitaru sem koupil kvůli tobie. Hral na trúbku Barbary Haščákovej, to bola 12, 13 Arabela, Darinky Rolíncovej a Jany Naďovej, Petr Naď a až sa znova narodím, to bola štrnáctka, 15. tiež v rebríčku s nahrávkou ve tvém obietí Marta Kubišová Mít s kout Jitky Zelenkovej to bolo 16. miesto 17. obsadili Michal Dočolomanský a Zaranky Zarosi 18. bola skladba Žena je váza v podaní Mariky Gombitovej 19. jo to sem ešte žil nám tu znie v podaní Ježiho Suchého a 20. pliečku obsadili Jdi za s a Karel Gott to netradičné že až v takejto pozícii sa nachádza hlas ľudu, hlas Boží. Čo sa týka odstupujúcich, po 15 týždňoch sme vyprevádzali hymnu lúčných rán Marceli Lajferovej. Po desiatich kolách sa porúčali už aj Boris Letrich, skupina Aja a Svet krásnych žien. Jediná neúspešná novinka kola predchádzajúceho to bol oheň skupiny Lucie. Ešte sa mi smiej Petrianu a Michal David s nahrávkou Zdálo sa mi oni. Tak ty to doplňali. Novinkou číslo jeden pred týždňom to bol Igelit Honzu Nedvieda. Novinkou číslo 2. single Je to zvláštní, Michala Tučného. Nasledovala Kamila, Zdena Sichru. Následne Markétka, Márie Rotrovej. No a novinka číslo 5, to bola nahrávka Melodia Igora Bázlíka, Dýchol mráz spevačka Marcela Molnárova, textár Jan Štrasera. Toto si aj v tejto chvíli pripomenieme, pretože Marcela Molnárova je premiérova v rebríčku, je 20. -tá. Keď sa na to človek pozera z okna, tak ešte je to celkom dobré. Ako náhle musíte zobrať do ruky lopatu, už si asi veľmi neužívajú viacerí, ale zase zahreje to. A niekedy aj takýto pohyb je potrebný. Marcela Molnárova dnes premiérová v rebríčku, ale zase nemala ešte šancu sa tam dostať, lebo až s touto nahrávkou sme si ju mohli premiérov aj vypočuť. No a dnes bude jednou z tých štyroch úspešných čerstvých skola predchádzajúceho, ale máme tu aj klesajúcich. O štyri priečky nižšie je napríklad zo so skladbou ve tvém obietí Marta Kubišova na tom dnešnom 19. mieste. Hořím, vím, že hozím Srdce, jak se z s z prstov vyletí s se zdojetí Jsem s tebou, když jsem ve tvém obětí Hozím tím že hozím každý všení den mi ládka moje štěstí to je štěstí nad napřetí Když jsem s tebou, když jsem ve tvém obětí ráda chodím v slunci zlaté na procházku v podletí, jenže co tě znám i slunce dám teď za tvé obětí, knížky vracím nepřečtené, zkrátka nemám ponietí, co sem schopna všechno vyměnit, jen za tvé obietí. Láska má, je prosiektá vidění, svět každodenní, v ráji srdce mění, Hořím, vím, že hořím, každý všední den mi láska posvětí, to je štěstí, to je štěstí na třetí, když jsem s tebou, když jsem ve tvém obětí. kraj strcem miení a já hozím vím, že hozím každý všední den mi láska postvietí moje štěstí to je štěstí na třetí když jsem s tebou když jsem s tebou když jsem s tebou když jsem ve tvé, zerajú zapalené lítka v jamom brenose. Väčšinou boli takíto ľudia odkázaní na studenú sprchu, aby sa trošku Ukludnili, ale prečo v pesničke neprežívať aj takéto pocity? Prvý zo siedmých poklesov za nami. Zatiaľ je to o majiteľoch mínimočných vokálov a bude aj naďalej, pretože toto sú ľahko identifikovateľné postavičky, podobne ako tie dve, ktoré máme v nahrávke dnes 18. v konečnom poradí. Opäť si pripomenieme singlovú verziu Arabeli a samozrejme s ňou aj Darinku Rolincovú a Janu Naďovú. Takto im to spievalo pri premiére. Princezna Arabela, a v škole by som volačanie vedela. Tak by som zmizla, prečo v nás je Na druhou stranu našej zemej bula. by som si jej pláčila. Išli opäť skryť, na týždeň a budeme sa mať možnosť ešte do tohto obdobia vrátiť. Deti vo svete skôr v 83. riešili otvorený Disneyland v Tokiu. Keď tak na Slovensku, možno v Petržalke, kde pribudlo ako atrakcia taký malý detský vláčik. Aj to mohlo pútať pozornosť, možno aj malé darinky, ale bolo treba nahrávať a tak sa točilo aj toto dielo. V prípade Jany Naďovej, tak jediné, čo si ako rekvizitu údajne zo seriálu odniesla, to bola tá fotka v životnej veľkosti, ktorá bola na stene v Petrovej izbe a fotku potom celé roky zrolovanú mala doma, putovalo to s ňou, keď sa z bytu do bytu. Prišiel ale zberateľ, zaujímal sa o túto fotku, tak sa s ním dohodla, že mu ju venuje, lenže keď sa vrátila domov, tak aspoň také sú informácie, jej vtedyjší manžel nevedel, čo tam ten plagát ukrýva a robil poriadok takto po 20 rokoch zrolovanú fotku jednoducho vyhodil, takže majiteľ budúci a nádejný zberateľ mal teda smolu. Aj takéto veci sa občas stávajú. My pesničku určite vyhadzovať nemienime. Musí rozhodnúť ten, kto je na druhej strane a ten si má možnosť samozrejme z tej ponuky vybrať aj iných, napríklad pána, ktorého si pripomenieme dnes na priečke číslo 17, je to osemmiestný pokles, ale stále nie je najvýraznejší. V kole predchádzajúcom bol deviatý, dnes už je po desiatykrát v rebričku s titulom Tým víc ste mám rád, Karel Zich. Hráť ja líp, než lini, třeba hokej, Nebo šach, mém jméno dnes a denně Vysčetla v novinách. A já bych hrál pro potleská a spal na bavříne. Já ale nemám dech. A nikdy v šachu nedám mat, ale tím víc tě mám. Slavným klaunem sa stát, měl bych frak a směšný byč. A veľký nos, a kto ví, možno i perskou tyč. Rozdával bych smích ľuďom za šesták, a nebo len tak. Já ale nejsem klán Nemám schopnost rozesmát Ale tím víc tě mám rád. Kdybych byl básný Nebo skladatel, kdybych napsal spoustu děl Byl bych vážený a ctěl Měl bych dům, nebo tež vlastní auto, jestli chceš A laurus přes půlvrát A tak bych rost, no prostě zkvost a jen bych zářil spod oblohy, bohužel k tomu nemám vlohy, ale tím víc, tím víc, te svojho času som mal možnosť prezentovať aj v pozícii herca, Titul Zlánoc, ten je z roku 1973, potom nasledoval Kráľovský gambit alebo Kouzelný kolotoč a v 70. rokoch ešte aj taký, dá sa povedať, že rozprávkový titul Láďotis si princezna režiséra Jana Bonaventuru, kde ale teda o muziku sa postaral Víteslav Hádl tiež jeden zo skladateľov ktorým patrili tie 70. roky ale 70. roky nemuseli byť len o tejto nahrávke z autorskej dielne Gordona Likefuta, ale opätovne si možno pripomenúť aj Aliho Brezovského Takže sa vrátime za Marikou Gombitovou ktorú máme v ponuke s nahrávkou Žena je váza a momentálne nám táto dáma postupuje pri 11. pobyte v rebríčku z 18. priečky práve na tú dnešnú 16. pozíciu. rozbitá a my lepíme dohromady jednotlivé pozície aktuálneho rebríčka 385. kolo vykopávok Rádia Slobodný vysielač je momentálne v ponuke a v rámci nej aj ako dvaciatka titul Dýchol mraz Marceli Molnárovej 19. miesto obsadili nahrávka ve tvém obietí a s ňou aj Marta Kubišová, 18. je Arabela Dariny Rolincovej a Jany Naďovej Karelzich a tím víc ste mám rád evidujeme aktuálne ako 17. a na 16. pozícii sú Marika Gombitová a žena je Váza ešte tu budeme mať krehkého dosť a dosť ale v tejto chvíli aj pohľad do kalendára v rámci aktuálneho kola opäť si zrekapitulujeme ostatný týždeň tak ako sa nám v kalendári jednotlivé termíny spájajú s jednotlivými interpretmi alebo autormi. A začneme práve textárom Michailom Žantovským, ktorý si tretieho pripomenul svoje narodeniny. 77. Jeho rovesníkom bol Jiří Dedek Šindelář, basgitarista v Katapulte. Žiaľ dva dní po svojej 60. nás opustil. Ročníkom 1963, to sme stále ešte pri 3. januárovom dni, tým je Ibi Maiga. Čierny Bača, pokiaľ ide o Laca Matinka, v ten istý deň si pripomenul 55. narodeniny a o 6 rokov menej mal Patrik Vrbovský alias Rytmus. 4. január rok 1965 narodila sa Luciana Krecarová, známa v údobných vodách ako Anna K. No a ten istý deň nás v roku 2004 opustila Helenka Rúžičková v tomto roku to bude o 90. výročí narodenia v júni. Nie, že by bola nejakou speváčkou, ale našli by sme nahrávky, kde sa aj po tejto stránke prezentovala. Pokiaľ ide o 5. januárový deň, je to hlavne o stratách. V 2001. zomrel Milan Hlavsa, člen kapely Plastic People of the Universe, týka sa to aj spomínaného Jiřího Šindelářa v roku 2018 zomrel Marian Labuda mali sme ho tu mať možnosť počúvať aj ako speváka Láska moja, Hviezdy, Saťa boja a podobné tituly to si ani mnohí nevedia predstaviť v podaní niekoho iného pokiaľ ide o 6. január ročníkom 1947 bol Fedor Frešo jeho pôsobenie v Prúdoch, Kolegium Muzikum to sú projekty ktoré zostávajú hviezdnými aj po jeho odchode v júni 2018. 61. národení si v ten istý deň pripomínal David Eben, brat Marka Ebena a ako súčasť aj s Kristofom Ebenom projektu Bratia Ebenovci, to je dostatočne známe zo skupenie. Pokiaľ ide o včerajší termín z pohľadu premiéry 7. januárový, v roku 1932 sa narodil Zdenek Borovec, toto menotu tu veľmi často sklonujeme, pretože tých textov, ktoré napísal, je okolo 2500 a mnohé sa zaradili, pokiaľ ide o pesničky, medzi klenoty aj vďaka. Tomu, čo tam on doplnil. Vlasta Kahovcová, tá si pripomenula 82. druhé narodeniny Zor Laurinc, ten je ročníkom 1949, Jiří Von ako 51., 70. 5. výročie narodenia si pripomíname aj my. No a jeho rovesničkou sa stala Zuzka Vrbová svojho času diecka hviezdička. Janko Kuric, ten sa narodil v roku 1963 že sa toto meno spája hlavne zo so skupinou vidiek, tak to mnohí veľmi dobre vedia. Dnešný termín celosvetovo sa určite spomína hlavne na Elvisa Presliho. pred 91 rokmi sa narodil 8. januára ale v našich zemepisných šírkach sú to hlavne dve mená František Segrádo tam je to o nedožitom 71. výročí narodenia, keďže zomrel v júli 2021, ta spolupráca hlavne s Petrom Hapkom Michalom Horáčkom. Tam by sme to mohli ťahať, ale samozrejme zviditeľňoval sa iným spôsobom. V rámci hudobných vôd, no a Irena Budvajzerová, narodená v roku 1957, asi najviac na seba upozornila ako súčasť kapely Spiritual Quintet. Naša pozornosť dnes ale bude patriť tiež ročníku 1951 už spomínanému, pretože svoje 75. narodeniny si pripomenul tiež rodák z Bratislavy. Ľubo Belák 5. januára roku 1951 sa narodil. No a keďže mamina bola členkou opery Slovenského národného divadla Paula Beláková a ocino Michal Belák herec, kabaretier a tiež člen divadla Tatra Kabaret Takto jablčko sa ďaleko od stromčeka nezakotúľalo už na základnej škole na začiatku 60. rokov bol členom jednej z prvých Big Beatových kapiel na Slovensku čiže skupiny The Players aj s joškom Barinom a mali možnosť vtedy necelú 20 -ku pesničiek preduvšetkým teda inštrumentálok ponúknuť potom v 68. si založil skupinu Ľuba Beláka hviezdou bola Eva Kostolániová a aj si zacestovali po svete došlo aj na ďalšie formácie kde teda toto jeho meno bolo zviditeľnené, či už to bola teda skupina LBT alebo sexteto Ľuba Beláka neskôr spolupracoval aj s Karolom Duchoňom, Jankom Lehockým a so sestrou Janou Belákovou ale bola tam aj Jana Kocianová a písal hudbu tiež pre slovenský rozhlas a slovenskú televíziu my si ho pripomenieme v nahrávke ktorá nás vráti do roku 1975 keď práve so skupinou Ľuba Beláka mal možnosť v československom rozhlase zaznamenať text Alexandra Karšaja Vznikla aj česká verzia tejto melódie Žáka Brela, ale e, Léta prázdnin v podaní Karla Gota je údajne mladší titul o niečo, nie o veľa, ale táto slovenská verzia tu bola skôr a u slovenskej časti poslucháčov aj celkom slušne bodovala, dostala názov Po prázdninách. Bol teplý júl, bol srdci maj. Bola Libonná lúka stráni haj, si lietal v záhradách. V zlatom jase šumel vák, po slnečných prázdninách o teplý júl a august Šeptal ti ľudia, že šťastný sniac sa smieš. Horeli líca, oči tváre, vonku júl bol v srdci jar. Trocha zvláštny kalendár, teraz sa mu chádzam, vám sa uberám. Spomienka, nech ti znie slnečné to odtok je. Tak ja sa lúčim a nie môj. Podaj mi ručku, chvíľu tiško, stoj. Bude to chvíľa lúčenia ja. tom kam idem ja. Zima býva studená, už musí ísť, už tak sa ľuď. Kým ešte svieti teplý slnkoľuč, prúčku mi daj a spomínaj. Vonku ju v srdci maj. Slnečná a pekná baň, teraz sa odchádzam, tela vám sa uberám, spomienka. Niech ti snie, slnečné to obdobie. Teraz sa odkážem, teľa mám sa tu veľa spomienok. ti snie, slnečné to obdobie. Bol teplý júl, bol v srdci maj. volali libovná lúka strany aj, morelica oči tvar. Vonku ju bol srdciar, trocha zvláštny kalendár A ja sa lúčim, ani môj. Podaj mi ručku chvíľu tiško, stoj. Bude to chvíľa lúčenia. Kraj tom, kam idem ja. Zima býva studená, teraz sa... Pride, ale znova, chvám. myšlienka, niech ti smie, to obdobie, teraz sam od ale przyjdę, ale znoba, myšlienkach, niech ti smie, to obdobie, teraz sam od chába, ale znoba ma, myšlienkach, niech ci smie, slieczného obdobie, teraz sam ale znowa má, myślika. Sonečné to obdobie Teraz sám odkládam Prídem, ale slovať mám Vyšieka, nech ti znie Slnečné to obdobie Tak niekde na začiatku je verzia s názvom Lemory Bond, umierajúci muž ktorá je z roku 1961 práve v podaní autora melódie Žaka Brella v takom pochodovom rytme rozprával v nej príbeh muža umírajúceho na zlomené srdce ktorý sa lúčil najskôr so svojím blízkym priateľom potom s kňazom a po ňom aj so svojím známym to bol ten kňaz a nakoniec aj s manželkou ktorá ho podviedla práve týmto kňazom, napriek tomu, že si bol vedomý tohto vzťahu tak neprijal ani svojej manželke nič zlé a namiesto toho požiadal a, aby sa teda ten priateľ o ňu postaral samozrejme došlo aj na novšie verzie Seasons in the Sun to už je samozrejme niečo čo slávilo úspech v podaní Terryho Jacksa v roku 1974 no a potom ešte neskôr o zhruba 25 rokov na prvé miesto britskej hitparády sa s touto pesničkou dostali aj členovia kapely Westlife my sme samozrejme počúvali slovenskú verziu, Ľuba Beláka ako aktuálneho pologuľatého jubilanta, ktorý mal potom neskôr bližšie, skôr takéj tvrdšej muzike. Stačí si pripomenúť rok 1980 a vznik kapely LBT, v ktorej už fungovali aj takí muzikanti ako Andrej Šeban, Dušan Valihora, Marian Grexa, Jozef Bartovič a z tejto spolupráce vznikla aj LP Platňa, tam sa textársky mal možnosť prezentovať aj Martin Sarváš, ešte skôr ako sa spojil s Maťom Ďurindom. No a potom ľubobelak mal na svojom konte aj spoluprácu s Radošinským Najvidným divadlom, s Jaro Jarofilip Julius Satinsky a Milan Lasica. No a keď sa dostal do televízie, tak bol prvým moderátorom legendárneho Rytmiku než do tejto pozície potom dosadili nejakýho žbírku ale boli tu aj iné programy a iné televízie v ktorých sa pohyboval a bdel nad tým aby to malo nejakú úroveň dnes už na to dohľad veľmi nemá tak to aj vyzerá všetko Dobre, Karel Godinak túto nahrávku zverejnil 10. októbra toho istého roku v deň narodenín vaša patejdla oficiálne Samozrejme, že vašov mal vtedy nejakých 11 rokov, takže to možno ani nezaregistroval ako poslucháč. My to budeme evidovať, v prípade našej ponuky už zaznela aspoň teda tá slovenská verzia, ale rebríček to vtedy nevidelo podobne ako starý verš. To sa stáva, alebo slnko padá, ktoré sme si pripomenuli v ročníku predchádzajúcom. Od apríla minulého roku nám tu Ljubobila teda absentuje. Je sa za čím obzerať určite nám neunikne, čo sa týka pozornosti, ale zatiaľ si musíme vystačiť s tými, ktorých tu máme aktuálne. No a teraz prejdeme za tým najvýraznejším poklesom oproti predchádzajúcemu mu kolu, keď bol ešte v elitnej spoločnosti vysoko, konkrétne ako neúspešný obhajca nám klesol na čtvrté miesto a dnes už je až 15 So zo skladbou moritúry Tesalutant Karel Krill. Cesta je prach a štěrk a od na hlína. A šedeš kreslí do vlasu. A zvezdný drach máš perk, čo kamení sa A pírkatóly z střídel Pegasu. A zvezdný drach máš perk, čo kam. Se spíná a pírka toľhy z křídel Pegasu. Cesta je byč, je zlá, jak po uliční dáma. Má v ruce štítky v pase stanol a skočí k týčí pla, keď háže do neznáma. Křehké snítky, rudý radiol a z očích tíčí bla, když náže to neznám, věk snídky, rudý ladyol. Seržante písek je bílý, jak paže dany, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávno. Děteřinu zapomění, seržanté mávno a budem zasvěceni, moritury tesalotán, moritury tesalotán. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek k křídlo holubí a marš mi hrál, zvuk děl co uklidnění skýta a zvedách míří, které zahubí, a máš mi hrát zvuk těl, co uklidnění zvýta a zvedách míří, které zahubí. Cesta je ter a prach, a oddusaná dusa Mosazná včelka, od vlchodlaka, rezavý kvér, můj brah a stôlet stará špína a děsnie velká bílá oblaka. Rezavý kvér, múj brah a stôlet stará špína a děsnie velká bílá oblaka. Seržante písek je bílý, jak paže Danieli. Chvíli, uviděli, strašně dávnou, a budem Riturite salutant. Riturite salutant. Tak mortoririte salutant a bratříčku. Zavírej vrátka s tou legendárnou fotkou na obale. Autorem se stal Josef Koudelka na stretnutí s Jiřím Černým. Původně navrhoval svoju fotku dvoch mrtvých, z kterých jeden byl prikrytý malou státnou vlajkou v blízkosti Pražského rozhlasu. Ta fotka byla z augusta 68, ale napokon to neprešlo. Navrhovala se aj Socha Piety, ale... Potom sa vyťahli ďalšie, aj ten chlapec sediaci na Pražskej ulici s namaľovaným terčom na chrbte, ktoré, ktorý teda Jiřího Černého nadchol a vyfotografovaný chlapec sa potom už ako dospelý prihlásil aj po koncerte v Pražskej Lucerne, kde vystúpil Karel Kril v januári roku 1990. Ten pôvodný text na obal písal tiež Jiří Černý. Prvá verzia neprešla, zastavil ju pracovník vydavateľstva Pantón, ktorému sa zdala príliš provokatívna. Tú druhú verziu kvôli cenzúre viac prepracovanú. Potom považoval po rokoch samotný český hudobný kritik Jiří Černý za jeden zo svojich najstručnejších a najúdernejších popisov. K samotnému dielu. Dnes sme to mali možnosť počúvať v podaní Karla Kryla samozrejme až akoho iného. Aj keď samozrejme existuje aj viacero ďalších verzií z takých oficiálnejších. Sa k tejto pesničke prepracoval Daniel Landa, ktorý to ponúkol aj v rámci svojho koncertného turné vo svojej živej podobe verzií. No, tá polovička 90 rokov nás nepripravila iba o túto Postavu, spievajúceho básnika a gitaristu ale máme tam ešte jednu stratu ktorú si pripomenieme už o malú chvíľu práve v termíne ktorý v kalendári svieti a to je 8. januárový deň meninový oslávenec na Slovensku tým je Severín meno svetecké latinského pôvodu v preklade významovo by malo ísť o prísneho respektíve vážneho to človeka v Českej republike, je to Čestmír nemusí to byť priamo ten letající, ktorého ponúkli Karel Svoboda s Michalom Davidom ide meno, o meno slovanského pôvodu významovo mieru milovnú to postavičku, bol tu aj Ritier Čestmír postava zo starých českých povestí je len ten seriálový zvykne sa tiež hovoriť na Svetého Severína vešia sa nám meso do komína no to sa môže byť, že tiež bude riešiť aktuálne, ale my budeme počúvať Myška Tučného. Jeho odchod z marca roku 1995, to mal 48, čiže ešte o, ide o kratší príbeh, ako v prípade Karla Kryla, ktorý tesne pred svojou 50 kou zomrel, tak či tak boli to výrazné postavy, ľahko charakterizované alebo charakteristicky ten vokál, ktorý ponúkali v jednotlivých pesničkách. Napokon Michal Tučný stačí pustiť a hneď vieme, koľká bije. A bol na roztrhanie v dobrom slova zmysle, čo popisuje aj pesnička, ktorá je dnes premiérovo v Rebríčku na 14. mieste. Dostala názov Je to zvláštní... Mňe nechce dvořáková milada Chce mňe judo, hokej, fotbal Elitíku a kvóra Nabízí mi 3 plus 1 Abych im hrál stopéra Chce mňe ráno, večer pořád A proto mi připadá Zvláštní, že mňe nechce nikdy Dvořáková milada je to zvláští, o, je to zvláští. Inak všichni tvrdí, že mít mě by šťastný. Chce mňe máma, chce mě táta, chce mňe pěta dvacet tet. Všem sa totiž hrozně líbím, co vám budú vyprávnit. sú súbory a školy, jej jich celá armáda. Jenom jediná je slepa, dvořáková nevada. aby sme Dvořákovú Miladu hľadali asi veľmi ťažko, skôr tu Evu Olmerovú, ktorá tu už dnes spomínaná bola a bola aj o 13 rokov staršia. A napriek tomu bol tam nejaký ten určitý spoločný príbeh. Potom sa zoznámil s herečkou Čierneho divadla laterny magiky Martou Novotnou. Oženil sa v roku 1980 a vyženil aj dceru Gabrielu. Neskôr ho to zaviedlo aj do spomínaných hoštic, kde trávil posledné roky svojho života. Opustil nás v marci 1995. Takto o rok si budeme pripomínať 70 80 ano, už 80-ku nedožitu 11. januára. Takže bude sa na mnohých miestach určite spomínať, aj sa chystajú nejaké tie koncerty, ako som zachytil a na nich teda by mali vystúpiť tí, ktorí majú k tomu veľmi blízko, čo sa týka tejto muziky, ale tiež už nás mnoho postav, aj z tých, ktorí s Michalom Tučným svojho času spolupracovali, tak už nás mnohí opustili. V tomto roku ešte 80 ale bude možné riešiť aj v prípade dámy, ktorá sa nám ozve z nasledujúcej nahrávky ako 13ka a bude zastupovať sedmičku klesajúcich, inak tu máme ešte 9 tých, ktorí si polepšili. Zatiaľ sme počúvali iba jednu pesničku z tejto skupiny, ale poďme sa pozrieť na udalosti, ktoré nám v 8. januárový deň ponúka. Je tam aj objav niagarských vodopádov francúzskym cestovateľom La Salome v roku 1679, ale keď sa pozrieme do 20. storočia, tak... Bol tu rok 1918, vtedyž americký prezident Thomas Woodrow Wilson prezentoval pred kongresom svojich 14 bodov mierového programu Spojených štátov po prvej svetovej vojne, kdeže je dnes mierový program spoza veľkej mláky. O rok neskôr to bolo tiež dramatické, 18-ročný mladík vtedy spáchala tentát na prvého československého premiéra Karla Kramářa, zázrakom ale z toho vyviazol bez zranenia. Minister Vavoro Šrobár sa v ten istý deň, v tom istom roku s plnou mocou pre správu Slovenska objavil s nariadením o rozpustení národných a robotníckych rád na Slovensku. Obeťou sa stala aj Slovenská národná rada. Slováci zostali bez politickej reprezentácie a keby zostali aj dnes možno by to bolo tiež niečo, čo by hodnotili kladne. V 1925 vo Vysokých Tatrách sa začali 10. majstrovstva Európy v ľadovom hokeji. Vydržalo im to do 11. januára. No a v roku 1959 došlo na ovládnutie Ostrova Slobody, tzv. Kuby Fidel Castro takto zabršil všetko dobytím Santiago de Cuba. A 13. augusta budú na tiež jeho prívrženci spomínať v dobrom Pôjde o storočnicu od narodenia tohto svojho času aj právnika, revolucionára, Bol dlhoročným prezidentom Kuby. Vládol nepretržite od roku 1959 až do toho 2008, keď z vlastnej vôle, ale hlavne kvôli zdravotnému stavu, už odmietol sa uchádzať o post prezidenta na nasledujúce volebné obdobie. Takže 5 dní pred vypršaním mandátu oznámil, že už teda nechce byť v tejto pozícii odporučil svojho brata. Asi mnohí by postupovali podobne, pokiaľ majú dobré rodinné zväzky. A v tomto roku to bude aj 10 rokov od jeho definitívneho odchodu v novembri. Ale to je už iná pesnička, tá naša nasledujúca. Ta bude pojednávať síce tiež o náklonnosti, ale trošku iného charakteru. Pristavíme ja sa pri Jane Kocianovej, ktorá mala v tomto období už za sebou program s názvom Podoby. Súčasťou toho všetkého boli Ľubomír Stankovský, Emil Frátrik, Ľudovit Nosko, aj Otomeluzin, V podstate prognoza, ktorá tvorila jej sprievodné teleso a potom došlo na spoluprácu s Pavlom Danekom a Dežom Ursýnym a vznikol tak produkt, na ktorom sa objavila aj skladba s názvom Bola to láska. Aktuálne 13. v konečnom poradí. Bola to láska, láska si sa mnou. Es a body to lasta e sa será asnamena o lasta lasta e dim me to asnamena o lasta lasta cos Dobrý deň! to hlavne kvalita. Tiež to možno spojiť aj s Kubou. Jana Kocianová si zacestovala v tej prvej polovičke 80 rokov, kdy učinkovala na festivale v Rakúskom Vilachu, v írskom Castleberry, ale aj na Varadero, na Kube a koncertovala tiež v kluboch po Spojených štátoch. To koncertovanie na domácej pôde, to sa spája s programom V prítmí a so skupinou Kivadlo, ktorá ju sprevádzala aj pri nahrávaní tohto albumu ktorý sme si pripomenuli projekt s názvom Zrkadlá z roku 1980 a textársky spolupráca hlavne s Janom Straserom, ktorý otextoval hneď 8 nie, 9 pesničiek Jednu pridal Peter Guldan, čo sa týka textu, a jednu prácu Zoro Laurinc, ale s ním mala svoje skúsenosti už aj v tých 70. -tých rokoch. Potom v 90. sa vrátila k jazzovému aj spirituálnemu žánru, takže spolupráca s T plus Erbendom, ktorý sprevádzal aj Petra Lipu orchestrom Gustavom Broma, Emilom Viklickým, Traditional Jazzbendom a ďalšími formáciami, tá sa tiež zapísala do... Jej histórie a potom účinkovanie na jazzovom festivale v Dánsku s Jazz Bendom Lučenec, tak to je tiež niečo, čo je možné si v pohode dohľadať. Neskôr ešte spolupráca s bratislavským multiinstrumentalistom Tomášom Rédeom a koncertovanie so súborom Art Music Orchestra z Červeníka. To už sa začalo písať v roku 2009, táto história. Žiaľ, jej príbeh už skončil v septembri 2018, tiež to letí neuveriteľne. Takže takto si dovolujeme povyťahovať rôzne spomienky. No a aj z historického kalendára ešte je čo to povytiahnuť. keď poprvýkrát v Spojených štátoch bol prezentovaný aj obraz Leonarda da Vinciho, legendárna Mona Lisa práve 8. januára, to sa písal rok 1963 táto malba bola v 1956 vážne poškodená kyselinou o niekoľko mesiacov neskôr niekto hodil do obrazu aj kameň a aby sa podobné incidenty už nemohli opakovať tak by mala byť vystavovaná Mona Lisa za bezpečnostným sklom no a v decembri cestovala za Veľkú mláku v 62. roku do marca nasledujúceho predstavila sa v Spojených štátoch kde bola za mimoriadného záujmu vystavovaná v New Yorku aj vo Washingtone podobne ako v 70 rokoch v Tokiu a v Moskve Jednak pred turné bol obraz ohodnotený na účely poistenia na 100 miliónov amerických dolárov podľa Guinnessovej knihy rekordov sa tak Mona Lisa stala najdrahším obrazom v dejinách potom neskôr ju Predbehol v tomto rebríčku chlapec s fajkou, obraz Pabla Picasa, ktorého vydražili za viac ako 104 miliónov amerických dolárov v máji 2004. Ale keď teda budeme brať do úvahy infláciu, tak tých pôvodných 100 miliónov zo 62. by malo v 2004 Údajne teda hodnotu už približne 608 miliónov, takže ani ten chlapec s svajkou by na to šancu nemal. Rok 1991 vláda Slovenskej republiky schválila harmonogram postupnej konverzie zbrojného priemyslu. O dva roky neskôr po rozpade Československa predstavovali ako na českej, tak aj na slovenskej strane tí, ktorí k tomu mali páky novú menu či už išlo o Českú alebo Slovenskú korunu, kdeže im je koniec tým slovenským. České by mali byť stále v Kurze. Ruský kozmonaut Valerij Vladimirovič Polakov na lodi Soyuz TM-18 v roku 1994 odštartoval svoj 437-dňový pobyt na stanici Mir. No a v roku 1998 americký súd odsúdil na doživotie Ramziho a Hmeda Jusifa za oficiálne prípravu útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku a prípravu bombových útokov na približne 10 amerických dopravných lietadiel kedy to ten chlapec všetko mal postíhať aj aktuálne obdobie si ešte pripomenieme, nebude tam veľa radosti tak si ju poďme hľadať aspoň v pesničke tá nasledujúca bude druhou najúspešnějšou novinkou kola predchádzajúceho. všechno nám to vtedy otvárala. Dílán v kole 384. Igelit Honzu Nedvěda. Ukrytý v stínu lesa Igelit, to kdyby přišel kráno dešť. Pod hlavou boty nůž, fondu bondu, šitou z maskáčů, se mlhy zvednou a ptáci volaj, hele, lidi svítá. Pak větvičky si nalámou na oheň, aby uvařili čaj. A všichni se znaj, znaj, znaj a a jasnývaj. A po cestách dál K večeru znavený nohy skládaj. Kytara zpívá o tom, jak dřív bylo líp. Ten, kto neví, nepochopí, nepromíjí čas, nic, všechno vrá. co máš na život ti uplyne jako trohín kudým a všichni se znaj znaj znaj a vlastně a spíval a put se down now down le normalní se ukryty stín v stínu lesa vy Přišel dešť No, dnes by vám ten igelit veľmi nepomohol Dažďa sa dočkáme, ale asi až keď sa trošku oteplí Spievať takúto pesničku a vidieť ju, spievať napríklad Anglickú kráľovnu alebo Britskú kráľovnu Alžbetu II to by bol tiež zážitok v roku 2004 napríklad, keď krstila v Southamptone najväčšiu výletnú loď sveta Queen Mary 2, výška 72 metrov a dĺžka 345 metrov boli na tú dobu naozaj výrazné. V 2009 pre znížené dodávky plynu dočasne zastavili výrobu automobilky na Slovensku, Peugeot, Citroen, Slovakia aj Kia Motors, Slovakia. A iné automobily o rok neskôr sa zhromažďovali v uliciach Bratislavy viac ako 100 nákladných aut, ktoré zablokovalo tri ulice Rožňavskú, Tomášikovu a Galvániho k protestujúcim proti zavedeniu elektronického míta. Na Slovensku sa v hlavnom meste počas dňa pridávali kamionisti aj v ďalších slovenských mestách. Pomalou jazdou brzdili dopravu aj v Košiciach a v Nitre. Pridávali sa k nim potom tiež vodíči v Nových zámkoch, v Poprade a v Banskej Bystrici. Únia autodopravcov Slovenska chcela o svojich požiadavkách, kvôli ktorým blokovala cesty a brzdila pre Málku rokovať s vtedajším premiérom Robertom Ficom. Ten ich ale neprijal, odkázal im, že s nimi bude rokovať, ak zastavia protesty, takže dostali ultimátum do 11. januára. No, veselo bolo. 2010 bola ale aj o tom, že portugalský parlament schválil zákon, ktorý umožňuje sobáše ľudí rovnakého pohľavia a bolo to aj o tragédii v Togu, respektíve týkalo sa so to futbalistov Toga, tých napadli ozbrojenci zo so samopalmi v angolskej časti Afriky, kde mali odohrať prvý zápas na turnaji afrického pohára národov. Futbaloví reprezentanti, otrasení po útoku, sa rozhodli odhlásiť z tohto afrického pohára pri strelbe, ktorú na ich autobus pri ceste na turnaji spustili ozbrojenci. Zomreli totiž to traje ľudia a ďalších 8 hráčov bolo vážne zranených s takým týmom sa už ani tak, či tak nedá extra nastúpiť. Takže aj takéto momenty aktuálny 8. januárový deň nám ponúka, akých jednotlivcov to si budeme pripomínať v čase, keď budeme už prechádzať elitnou desiatkou z tej najspodnejšej alebo spodnej polovičky najvyššie umiestnenou je dnes zo so skladbou Dávam ti dar, Nadia Urbánková. dávam Máme mnoho interpretov, ktorým dokážeme všetko v dobrom slova zmysle zjezť aj s navijákom. V tomto prípade by to mohlo opäť fungovať. Nadia Urbánková titul Dávam ti dar 11. miesto v aktuálnom 385. kole 12. igelit Honzu Nedvieda 13. Jana Kocianová a skladba Bola to Láska na 14. priečke tiež Čerstvý vietor. Je to zvláštní v podaní Michala Tučného no a Moriturite Salutant Karla Kryla, to máme na pozícii číslo 15. V každom kole sa ale aj lúčime s jednotlivými nahrávkami, ktoré už teda takú bodovú záťaž na svoje konto nedostali, ale máme tam aj takých, ktorí automaticky musia našu ponuku po 15 kolách strávených v rebríčku opustiť a musia to uvoľniť pre iných. Tak si poďme pripomenúť aj skladby z jednej, aj z druhej sorty nahrávok. Pred dvomi týždňami sme rekapitulovali v 8. ročník a nechýbal tam Pavel Hamel so skladbou stretnutie s Tichom. Mal na svojom konte iba 14 umiestnení, ešte to doplnil o priečku z toho rebríčka minulotýždňového, keď bol bronzový, takže si bodíky ešte navýšil a je jasné, že ho na konci roka budeme počuť opäť práve zo so skladbou Stretnutie s tichom s ktorou sa dnes už definitívne lúči som sa v noci na s pomaličky zlo, za a pomaličky mi on teda z našej ponuky vráti sa v dohľadnej dobe a zatiaľ to vyzerá tak, že nebude sám, ale s kým konkrétne to si zatiaľ budeme ukrývať pred verejnosťou ten, kto ho vyprevadí dnes, sa zaradil medzi najväčších smoliarov do terajšej našej ponuky, pretože dvakrát mu tá koncoročná gala prehliadka tesne unikla, ale tých uh, aktuálnych bodov, ktoré by zbieral a na jeho konte by ich malo byť uh, v tomto prípade 226, to už by malo stačiť na konci roka, lebo zatiaľ minimálne. 218-ka dopomohla k tomu, aby se tam pesnička dostala. Takže Jirka Schellinger a jsem blázen jen hoci dnes teda končí rovnako jako Pavel Hamel na 24. městě v rámci 9. ročníka by to ještě nemalo byť posledné slovo. Stojím v dešti v očích pláč mé neštěstí mé láska má Život klížím, nemám pevný bod. mnou temná, není most. No a teda sa už môžeme venovať tým, ktorých už viac s týmito nahrávkami zrejme riešiť nebudeme začneme jedinou neúspešnou novinkou kola predchádzajúceho v prípade tohto pána z toho nikdy neboli u nás veľké výšky 1.18, 2.19 miesta no a teraz už 6.0 a týka sa to Kamily a Zdena Sichru Hľadajte na Kamila Hľadajte Začnite tým, kamila spanila, začnite tým. Začnite vás chci pečně lít, jen vám láska chci slibit. Taký vyhliadajte vy. na svém kontě má aj interpret pesničky, která končí 22-á. Paradoxně, vtedy na to nebol sám ale po boku Jitky Molavcovej, konkrétne Jiří Suchý. A napriek tomu, že titul Jo, to sem ešte žil, bodoval najdlhšie z doterajc ponúknutých nahrávok 6 týždňov a získal aj najviac bodíkov, tak dnes už je tu konečná a to práve v kole 385. Jo, to sem ešte žil. Jo, to som ešte žil, pak ale přiletěla, lesklá a horká střela. Uprostred mýho čela našla si mrchací. No, mrchacíl je to aj v tejto chvíli. Dáma, ktorá to už definitívne uzavrie pohľad do tohto boxu, tá má na svojom kontě dve trojky. Jednak 3 0 e, titulom A ty to a ideálni počasí, respektíve máme si co říct a treťou najúspešnejšou pesničkou v doterajšom e, zaznamenávaní histórie je skladba, s ktorou tu súťažila 7 týždňov a 7 týždňov teda aj bodovala Mít svý kout, to bol súťažný popevok zo strany Jitky Zelenkovej V jej prípade ty mne smíš ilhát, respektíve spievanie, toto bola oproti tým dvom spomínaným titulom výrazne rozpohybovaná záležitosť a aj tu strávila pekných sedem kôl v rebríčku, takže aktuálne rodáčka z Brna. Jitka Zelenková už tiež mimo našu ponuku ale my to doplníme o týždeň ďalším odchádzajúcim pretože po 15. krát sa nám umiestnil a dnes teda aj definitívne a práve na 10. mieste vďaka nahrávke Zaranky za za si Michal do Čelomansky. takže toto je jediná pesnička, ktorú po dnešnom kole už podporovať nebude možné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 Czekał sam z prochem tej jedynej to moje za ciebie celu noc moja Bolí ma srdienko, pálí hlavička Holubienka moja má holubička Holubienka moja ratuje janička. Nech moje čakanie stasivý holub Prisadanie na chvíľu ku tvojmu stolu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 po celú noc, po dlho, cez hory, šlo. Tak s tým sa dá súhlasiť dlho predlho. Za poslucháčmi toto dielo šlo cez hory, cez doly a napokon to vynieslo Michala Čelomanského na tretie miesto priebežné zatiaľ samozrejme so svojimi 193 bodíkmi no ak to vyjde, bude to LTT pretože už sa začínajú samozrejme približovať tí, ktorí sa do našej ponuky ešte len dostávajú zatiaľ iba raz Michal Dočelomanský bol spomínaný v koncoročnom hodnotení ako úspešný, a to bol po boku Hevy Kostolániovej v pesničke Smoliar 17. za rok 2020, takže ak sa zadarí, bude to príjemné spestrenie, ale netreba s tým nejak extra počítať, pretože aspoň dúfam, prídu do ponuky aj skladby, ktoré budú rovnako zaujímavé a vynášané do celkom slušných výšok. V nich sa mali možnosť pohybovať aj tí, ktorých máme v aktuálnom kalendári, napríklad v tom hudobnom a pohybovali sa v tých celosvetových rebríčkoch. Jedno tu už padlo. Elvis Aaron Presley, narodený 8. januára roku 1935. Taký prvý spevácky úspech mal už ako desaťročný pri súťaži talentov ešte počas Jarmoku. V 45. keď skončil druhý a dostal za to 5 dolárov, na svoje 12. narodeniny potom dostal prvú gitaru a v 48., keď sa rodina presťahovala do Memphisu. to bolo tiež dosť rozhodujúce. Tý prvé skladby točil totižto pre tamojšiu rozhlasovú stanicu a v 56. viedol po prvýkrát americký rebríček s pesničkou Heartbreak Hotel. Predajnosť platne tá prekročila hranicu milión kusov. No a samozrejme potom došlo aj na ďalšie výrazné tituly kráľ rock'n'rollu bol sledovaný na každom kroku a rovnako sledovanou bola aj jeho svadba v hoteli Aladdin v Las Vegas 1. mája roku 1967 keď si bral za manželku pri Scylu a o 9 mesiacov sa narodila dcera Lisa Mary 1. februára 1968 ten zväzok potom skončil vo februári 72 životný štýl po rozchode priniesol aj prvé výsledky zápal pľúc, žalúdočné ťažkosti dopoval sa tabletkami aby zvládol dohodnuté koncerty ale neskôr dochádzalo aj na iné ťažkosti. Nakoniec jeho životný príbeh skončil 16. augusta 1977, keď ho našli ležeť mŕtveho na podlahe v kúpelni. Fanúšikovi tí najvernejší dodnes veria, že Elvis žije. Hoci teda rozlúčka bola pompézna, raku sprevádzalo 19 Cadillacov z jeho garáží. Počas svojho života vydal 105 singlov a z nich 17 bolo na najvyššej priečke jednotlivých hitparád, k tej diskografii patrí aj 70 štúdiových albumov a oficiálnych kompilácií, samozrejme ono sa to už medzičasom mohlo v pohode navýšiť, tiež sa 11 z nich dostalo na prvé miesto a mnohí sledovali aj jeho filmovú cestu, 21 titulov, v ktorých sa objavil a zostáva tiež jednou z najvýraznejších postav svetovej hudobnej histérie, aj histérie, aj histórie. Rodáčka z Cardiffu, Shirley Bessie, ročník 1937, najmladšia zo 7 detí, ktorá začala spievať ako 15-ročná, 7 detí svojich rodičov, pochopiteľne, lebo deti mohlo byť ako smeti na ulici. V 55. dostala pozvanie do Londýna, narodená v Cardiffe, vo Walese. Taký prvý úspech zaznamenala vo februári 57. Do prvej desiatky hitparád sa dostala pesnička Banana Boat Song a v 59. viedla už premiérovou aj hitparádu. Naspievala tiež titulné piesne do troch filmov zo série James Bond. Ten Goldfinger zo 64. môže byť možno taký najvýraznejší a Úspechy získal aj v 60 rokoch Na jej konte je viac 60 vydaných albumov a kompilácií Ročníkom 1947 Tým bol David Robert Jones Rodák z Brixtonu V časti Londýna Britský spevák, gitarista, klávesák Skladateľ aj herec V hudobnom svete známy ako David Bowie. Tiež by dnes Bolo o narodení novom termíne Všetko Nebiť 10. januára roku 2016, áno už o dva dní, to bude 10 rokov, čo zomrel v New Yorku, ale zaznamenal úspechy, ktoré sa tiež nie každému podaria. Na jeho konte 12 cien Grammy a v roku 1996 ho uviedli aj do Rolovej siene slávy. To by snáď asi stačilo pri pohľade do hudobného kalendára v rámci svetovej scény pri pohľade do nášho rebríčka. Teraz posledný pokles. Keďže tu nemáme žiadnu obhajobu, tak už by mohlo byť jasné, že musí klesať aj šampión kola predchádzajúceho. Nim bol zo skladbou hlídač krav Jarek Nohavica. Dnes ho nachádzame na teviatej priečke. P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 Z bambúlí nahoře jíz, z každej v lavoře. Od rána po celý deň spievať si je. Spievať si, pam, pam, padam, pam, padada, pam, pam, padam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, K Vánocu mi kupovali hromady knih. Co sem máli vědět, chtěl, to nevyčet jsem z nich, nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na blech, každý se mě opatrně tázal na moje zdraví, já chci mít čak. Z bambújda ho zejí mít se v lavoze. Od rána po celý den je. si, pán, pán, pán, pán, pán, pán, pán, pán, pán, pán, pán, pán,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 od rána po celý den spievať si je. Spievať si, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, v laboře, od ráda po celý den zpívať si jen zpívať si tam sa už v 94. Tlieska sa do dnes. Pred rokom v tento termín v 8. januárový deň sa mohla na niektorých miestach a určite sa aj riešila. Nedožita 70. rodáka zo Vsetína, spomínaného Františka Segráda, k tomu priezvisku prišiel po linke, ktorá vedie k starému otcovi alebo prastarému otcovi, ktorý bol Talianom. No a František vyrastal potom v muzikánskej rodine, mal ale vzťah viac k výtvarnému umeniu, aj chcel študovať v Uherskom hradešte, ale na školu ho neprijali, tak sa vyučil za kuchára čašníka. Potom aj vystriedal viacero zamestnaní, bol predavačom, mesiarom, pracoval v pohostinstve, zamestnaný bol aj ako výtvarník, ale v janočných ozdôb, v jednom zo vsetínskych výrobných družstiev a popri práci si urobil školu. A potom pracoval so sieťotlačou. Vo voľnom čase sa venoval muzike, maľovaniu, keramike aj výrobe ateliérových šperkov. A od roku 1999 žil v Jablúnke. To bola taká obec. A je aj stále ešte taká obec v okrese v Setín. No a spolu s manželkou v niekoľkých vytvarných súťažiach získaval za obrazy a šperky aj celkom zaujímavé ocenenia. Ale... Tiež 40 rokov účinkoval ako textár, spevák a hráč na fujaru aj v najrôznejších hudobných žánroch od folku až po rok. A na konci 80-tých rokov spolupracoval s kapelou Dobrohošť. No a dva roky hostoval aj v Čechomore. Vystupoval aj so svojou skupinou nazvanou Veselá bída, s ktorou hrával moderné úpravy ľudových piesní. V roku 2003 mal možnosť potom naspievať dve pesničky na spoločný projekt Michala Horáčka a Jardu Svobodu na album Takto chodí a potom mal možnosť s Michalom Horáčkom spolupracovať aj pri ďalších albumoch ako bol Strážce plamene Český kalendář alebo Kudikam existuje aj jeho verzia e, pesničky Rozeznávam, ktorú poznáme v podaní Richarda Müllera a teda naspieval to naozaj zaujímavým spôsobom Hrával aj uchotnícky divadlo a mal možnosť sa objaviť aj vo filmoch typu tehdy spolu deda zločin v polné alebo tři bratři. Jeho životný príbeh sa uzavral v rodisku vo Vsetíne v júli pred už pomaly piatimi rokmi, tou druhou postavičkou výraznou v rámci hudobného kalendára dnes s dátumom v 8. január je o dva roky neskôr narodená v Rokycanoch. Speváčka Irena Budvajzerová, ktorá študovala spev na ľudovom konzervatóriu v roku 1979 skončila tretia na Mladej piesni v Jehlave a o rok neskôr potom nastúpila na post speváčky do kapely Spiritual Quintet, s ktorou iba v prípade jednej prestávky bola taká malá, účinkovala až do roku 2010 no a potom došlo aj na vlastnú sprievodnú kapelu Fade In na jej konte by malo byť 9 solových albumov, ten prvý vydala už v roku 1993 pod názvom Blue Soul osmička, hlavne neklid je z marca 2012 a deviatý Hold On z novembra 2014, tiež vyučovala na Pražskom konzervatóriu Jaroslava Ješka a zahrala si aj v muzikáloch typu Babylon, alebo Sviet plný andelú. U nás aktuálne teda v ponuke nie je, týmto smerom sa až tak veľmi neobzeráme, ale môže byť, že by sme tam dohľadali tiež výrazné dielo, možno bude dobré si tam posvietiť, zatiaľ sa bude veno venovať iným pánovi, ktorý bol o 18 rokov starší, takže by mohol v pohode byť aj o synom, ale na to mal iné princezné, štyri tu po ňom zostali, a my ho dnes nachádzame ako interpreta pesničky ktorá si najvýraznejšie polepšila hneď o 12 pozícií keďže bola v kole predchádzajúcom 20 a ide o titul s názvom Jdi šťastím. spievať nám bude opäť Karel Gott Štěstí, když se cítíš sám a nebíš kurika zaštěstí. I kdybyš měl s Bohem dát, všem co směru dosudná přetrož vlastností. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za a nedá spát i sa štästím. Včerejškú se spá a chorý i když stráv zaštěstí, sa štästím. Kdybys nemiel z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, drž se s lítran a láskou je nám spavení nemá bohasmost my stáli a to sa Osminich i kdyby cíl, jen byl, ti sa šťastím Igribi tvoji si en kruček stálem byl i sa šťastím Igrimi spil Ďakujem za štěstím Pus lík spal A za lásku bieždá Ďakujem Tak, Karol tým šťastím vykročil a polomu. mu aj dopriaté se k tomu dopracovať. Právě v období, keď tato pesnička byla horúcov novinkou, tak se vyjadřil i následovně, když jsem začínal. Byl jsem zadlužený, na vystupování jsem měl jedny šaty a když jsem chtěl udělat granda a pozvat holku na večeři, úzkostlivě jsem počítal, kolik to bude stát. Teď mám všechno, koupil jsem si všechny věci, které jsem chtěl a přesto se nemohu ubránit pocitu, že tenkrát jsem byl šťastnější, nevím čím to je, snad tím, že si připadám jako stroj a jeho cestu sledovali i jiný, objevil se totiž článok v časopise Signál v roku 1977, kdy se písalo aj Nasledovné vstupenky nejsou. Pětkrát v Leningradě, šestkrát v Moskvě. Sály pro 2502 i pro 4000 diváků. Poptávka je daleko větší. Všechna květinářství jsou vykoupena, Nejsou zvláštností kytice i za 30 rublů. Po koncertě stojí před vchodem a u autobusu stovky diváků. Tleskají prší další květiny. Karel Gott trpí a s úsměvem podepisuje fotografie jsou to přece jeho diváci, kteří tak nadšeně tleskali. No a on se teda divákom chcel zavďačit dlhodobo, sám to komentoval slovami, často jsem hovoříval o tom, že zpěvák si musí uchovávat tu tvář, s níž si získal posluchače, čím déle se zpěvu věnuju, tím víc se v tomto přesvědčení utvrzují. že je správné. No či se mu to podarilo, tak na tu Otázku si už musí odpovedať každý sám, ale tá priazeň zostáva aj teda po jeho odchode. A už je to teda pomaly 6 rokov. Zostávajú pesničky, ktoré budú trvalkami klenotmi a v archívoch sa bude veľmi často siahať práve po takýchto tituloch, lebo mali svoju výpovednú hodnotu, majú aj dnes. Ale vypovedné hodnoty by sme mohli nájsť aj v životných príbehoch iných aj tých, ktorých máme v kalendári s dátumom 8. január keď si prejdeme aspoň také tie základné lebo bude to aj o hercoch, aj o športovcoch, tak začneme tu v Banskej Bystrici, kde sa v roku 1893 narodil architekt Ladislav Hudec medzi jeho najznámejšie diela patrí napríklad šanghajský 22 poschodový park hotel spojený s bankou ten je z roku 1934 a bola to prvá výšková stavba v Šanghaji, ktorá dominovala mestu až do roku 1983. To už on vydovať nemohol, keďže zomrel v októbri 1958 a nachádzal sa za veľkou mlákou. Pavel iš narodený v Latcoch, to bol básnik, ročník 1932, svojho času aj minister kultúry. V rokoch 1988 až 1989 zomrel v júli 1993. Britský teoretický fyzik Stephen Hawking, narodený v roku 1942, stal sa autorom knižných bestsellerov Stručná história času alebo vesmír v orechovej škrupinke. Jeho životný príbeh je už uzavretý od marca 2018. No a to by mohla byť pre túto chvíľočku posledná postava, pretože už potom si to budeme deliť na tých hercov a športovcov. Tieto dve kategórie na nás čakajú, ale čaká na nás aj ako sedmička aktuálneho poradia dáma, ktorej dnes možno hovoriť alebo o nej ako o postupujúcej opäť pozícii hral na trúbku a Barbara Haščáková po 13-ty v rebríčku. Vrát. vedel sa radovať, že ku splechu hrá. A dnes na tú druhú sa dá pracovať. On je vo večných príbehoch.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 na trúbku mal svoje muchy máme ich všetci a svoje muchy bude mať určite aj rok 2026 do ktorého stále ešte iba vstupujeme je tu osmička čo sa týka dní a emotívne to môže byť napríklad u Lenky Filipovej jej ocino by mal dnes narodeniny rodák Spardubíc Adolf Filip ročník 1931 bol českým divadelným a filmovým hercom narodil sa do rodiny železničiara a výpomocného kulisáka Pardubického divadla, takže nie je divu, že ešte ako mladík keď vyrastal v takomto divadelnom prostredí, že sa divadlu začal venovať potom neskôr aj sám a neskôr aj profesionálne a bolo možné ho vidieť aj vďaka filmovým titulom, televíznym dielam, takže napríklad básnici s Pavlom Křížom, tam sa objavil v dvoch dielach, Mal, bol otcom Kendyho teda Davida Matáska aspoň ho tam stvárňoval takže to je tiež niečo čo by bolo asi také reprezentatívne aby sa dal hneď vybaviť jeho príbeh sa skončil v júni roku 2007 Tým druhým koho si dovolím povytiahnuť je rodak z Bratislavy Marian Slovák manžel herečky Jevy Matejkovej syn dirigenta Ladislava Slováka a brat herečky Kamily Magálovej Syn Samuel sa tiež zviditeľnil ako futbalista. Marian Slovák, ten maturoval ako záhradník v Malinove. Vyštudoval herectvo potom na Vysokej škole muzických umení. Bol aj členom divadla Andreja Bagara v Nitre. V prvej polovičke 90. rokov, potom členom činohry Novej scény v Bratislave. Od 95. je evidovaný ako herec na voľnej nohe. A k takým tým výrazným postavám Titus Adronicus z hry Williama Shakespearea. Bol tam Bulgakov, postava z Meštiaka šlachticom v to hry. Fidlíkant na streche bol rozprávačom v Pokrvných bratoch. Bol tu Greg Zorba, Jan v Evaníliu o Márii, alebo Paul vo Virgínii Wolfovej. Tiež bol členom Rady Slovenskej televízie. A Dašlo by sa aj niečo, čo by ho mohlo spájať s muzikou, pretože častokrát moderoval Big bitové podujatia a sám aj niečo otextoval. Ročníkom 1952 je rodáčka z Bratislavy, herečka Eva Večerová, legendárna včielka Mája. Tu stačí povedať toto a hneď mnohí vedia, kam sa obracať, keď mala 70 -ku až v tej chvíli mi to doplo mali sme ju na telefóne v deň jej životného jubila mali sme maratón zdravia a súhlasila s tým keď ma upozorňovala, že to je pre ňu trošku taký výnimočný deň zobrali sme si ju na linku hneď z rána až v tej chvíli som pochopil že ona je jubilantom <laughs> ale bola úžasná aj v čase keď nás navštívila osobne samozrejme ako herečka už počas štúdia sa mala možnosť zviditeľňovať hrávala v Slovenskom národnom divadle a po úspešnom absolvovaní Vysokej školy muzických umení potom nastúpila do Košického divadla odtiaľ prestúpila na novú scénu a bola dlhoročnou členkou tohto hereckého súboru, potom prijala angažmán v divadle Andrea Bagara v Nitre a to sa stalo stánkom v podstate už až po súčasnosť a vo všetkých divadlách bola obsadzovaná v mnohých hrách boli tam aj výrazné postavy, ale ta včielka Maja, keď sa jej podarilo úspešne nadabovať tak jej urobila dve veci, jednak ju zviditeľnila v tom kladnom slova zmysle, ale potom jej trošku aj pokazila iné možnosti lebo každý, kto si vypočul akýkoľvek dubbing s Evou Večerovou tak to spájal predovšetkým s touto kreslenou postavičkou takže niektoré veci vám môžu pomôcť, ale zároveň aj uškodiť ešte keď pozrieme na ďalšie meno Jiří Rúžička, ten sa narodil v Prahe v roku 1956 takže dnes je to o nedožitej sedemdesiatke herca, scenáristu, syna Heleny Ružičkovej a Jiřího Rúžičku staršieho No a s maminou sa teda mal možnosť objavovať vo viacerých tituloch. Ešte tak čiastočne od seba oddelení boli v tých orieškoch pre Popelku v 73., lebo vieme, kto bol princeznou drobienou a kto bol kuchtíkom. No ale potom sa objavovali hlavne spolu a to bolo v trilógii Slunce seno samozrejme tam neboli ešte späty dohromady komédia trhala fialky dynamitem z roku 1992 to už bolo o niečo inom a podielal sa na tom aj ako scenárista ale e, tú popularitu slnka sa na to nedosiahlo a tá ťažká nadváha tomu potom spôsobovala aj mnohé zdravotné problémy kvôli ktorým potom bol od 96. prakticky trvalo hospitalizovaný zo so mnou vo februári 1999 ako 43 ročný posledné meno z tejto kategórie to je Vojtech Kotek ročník 1988 herec, režisér, hudobník aktuálne aj dá sa povedať, že moderátor pochádzajúci z divadelníckej rodiny jeho otec Václav Kotek herec divadla Jari Cimrmana Mamina Alena vyštudovala produkciu na Divadelnej akadémii muzických umení a aj Vojtech, mám pocit, že sa medzi cimrmanovcami istý čas pohyboval, ale neskôr došlo na seriálové počiny a po tejto stránke sa tiež celkom slušne zviditeľnil. To by mohla byť táto skupina tým pádom aj uzavretá, uzavrieme si aj úspešnosť minulotýžňových noviniek, pretože prejdeme k šiestemu miestu a na tejto priečke dnes nachádzame marketku Márie Rotrovej. 6. šiesta priečka v 385-ke patrí Markétke a spolu s ňou je takto vysoko aj Maria Rotrova na 7. mieste Barbara Haščáková so skladbou hral na trúbku, osmičkou idí za šťastím Karla Gotá deviatkou hlídačkrafiarka Nohavicu a desiatkou Michal Dočolomanský v skladbe za ránky za rosy elitná peťka stojí za rohom a my sa pozrieme aj do týchto priestorov, ale ešte aj tých, ktoré patrili v čase vysielania predchádzajúcim úspešným nahrávkam. Druhý týždeň, ktorý máme aktuálne v kalendári, tak v roku 2019 bol o 10. januárovom dni a 30. kole poradí vtedy šampiónom Vašek Neckář s nahrávkou piesne Mademoiselle Giselle keď si sám Evy Kostolániovej to bola dvojka, trojkou Depeše Marty Kubišovej, štvorkou Michal Tučný, kapela Greenhorns a titul Blízko Little Big Hornu a Peťkou závidím Nadi Urbánkovej, čiže tam sa určite nepozrieme, keďže všetkých piatich máme v podstate aj aktuálne v ponuke 81. kolo bolo tiež o víťazstve Vaškanecká hrá v 9. januárovom dni pred 6 rokmi. Vtedy to bolo vďaka balade: Chcíte líbat? Strieborný bol vašopateydl a ak si moja, trojkou Michal Tučný a tam u Nebeských bran, Marta Kubišova Peťkou so skladbou ringo Tiež nám všetko toto vyprázňuje priestor. Možno tak 4. Karol duchoň a tancujem s tebou rád. To by mohlo pripadať do úvahy, ale pozrieme sa trošku iným smerom. Maruška Rotrova bola šampiónkou pred 5 rokmi v 133. kole so skladbou Láskovo niž deštem. Karol Duchoňa šielšel. To bola druhá pozícia, trojkou Červená řeka Heleny Vondráčkovej, štvorkou Turbo a Díky dál. Vaše Gneckář sa musel uspokojiť s piatým miestom. Vtedy bodovala Lékořice... A v kole e, 184. Pred 4 rokmi 13. januára bol až siedmi s dobrou správou, ktorý zvíťazilo zažní Mekyho Žbírku. Strieborný bol Pavol Hamela, keď Pavúk svoje siete dotká bronzový elán s titulnou piesňou albumovej dvojky, Nie sme zlí. Neznámy pár, Mariky Gombitové a Karla Gota, to bola štvorka, Peťkov iná dvojica, Hana Hegerová, Petr Habka a dueto Levandulová pred tromi rokmi nám tu zvýťazila v 234 štvorke 12. januára 2023 Sonia Hornáková v ponuke bol Môj svet Strieborný Karol Duchoň kráčal po boku dievčaťa z Budmeríc Lenka Filipová bola bronzová So skladbou až to Mít Štvorkou selaví Miroslava Žbirku a Peťkou Maria Jozefa Laufra Pripomenieme si dva 24. rok a 10. január, čiže 285. kolo, o chvíľočku sa k nemu dostaneme, povedzme si, že ešte pred rokom v 336. 9. januára to tu ovládli kolegium muzikum a homáž Johna Sebastiana Bacha, Karol Duchoň bol opäť strieborný s piesňou o decembri, na konci roka si to prehodili. Trojkou bol Vašegneckář a každá holka nejradej sní. Štvorkou Katapult, vlaky v hlavie a Peťkou Petra Janu so singlom Hrajte starý rock'n'roll. Ale keď sa pozrieme teda o dva roky v čase späť, na piatom mieste sme vtedy mali možnosť počúvať Karla Černocha so skladbou Ona se brání. Štvorkou bol profesor Indigo Petra Nadia trojkou Jožoráš a vodačoma drží nad vodou, strieborný Jarek Nohavica so skladbou Až to se mnou sekne no a na najvyššej pozícii sme mali práve pesničku, ktorá nám bude znieť Spievala nám Ivone Přenosilová o tom, že sa jej páči chlapec menom Bob Mne se líbí Bob a Ježila Bo ořídatnýkébo budÚde má ganz A když my sedec očí mysli má jej dá sem mmlý máčetokáám mica Jak zá se mám casca de cajé genuine né tô lá Každá pesnička má svoju minulosť, aj originál tohto titulu My Boy Lollipop. Pôvodne to bolo ale My Girl Lollipop, než sa z toho stala inak orientovaná záležitosť. Poprvýkrát točená v roku 1956, takže už to má tiež 70 rokov. A točila to vtedy americká speváčka Barbie Gaye. Už pod názvom My Boy Lollipop Ta neskoršia verzia, ktorú v 64. náspievala jamajská speváčka Millie Small, s veľmi podobným rytmom tak sa stala v tom čase medzinárodným hitom a jednou z prvých piesní, ktoré prezentovali žáner zvaný ska a potom sa to dočkalo aj tejto českej verzie spomínali sme na Ivone Prenosilovú ktorej 80. výročie narodenia bude na pretrase v roku následujúcom, čiže 27., lebo bola pražskou rodáčkou, 47. ročník. A je to spájané s priekopníctvom domáceho rhythm and bluesu a rock and rollu. Tie pesničky, ktoré potom mala možnosť, než sa rozhodla odísť z Československa, ktoré mala možnosť naspievať tam to štartovalo hlavne spoluprácou s textárom Jiřím Štajdlom I'm sorry ktoré on otextoval a dal tomu názov Roň Sodzi to ešte naspievala ako 16 ročná z repertoáru Brandy Lee a katapultovalo ju to medzi nové nádeje potvrdzovala to potom aj ďalšími nahrávkami ktoré zaznamenala aj duetom s Karlom gotom nie tými solovkami ale keďže potom dala podpis tam kam nemala pod petíciu 2000 slov, tak bolo pre ňu možno ideálnejšie opustiť Československo a cez Rakúsko a Taliansko sa dostala do Veľkej Británie. Zaznamenala potom tiež prechod do Mníchova za svojimi rodičmi a žila tam 26 rokov. počiatku sa pokúšala aj o pokračovanie speváckej kariéry pod menom Ivone Silová. Vydala tri single, ale nezaznamenalo to nejaký extra výrazný Úspech, tak sa potom stala letuška z nej, Zoznámila sa tam aj so svojím manželom, ktorý cestoval ako pasažier, advokát Andreas von Schuckmann. V 78. mali sobáš a získala takto aj šlachtický titul, takže sa stala barónkou. A po 89. sa vrátila domov, jej životný príbeh sa uzavrel v septembri. 2023 Takto to sme si na Ivonu Přenosilovu zaspomínali pesnička mne se líbí Bob bola jednou z tých ktoré u nás tiež už priestor dostali a bola aj víťaznou nahrávkou v kole 285 aktuálne nám tu absentuje od oktobra minulého roku zatiaľ majú priestor iný Napríklad aj dnes na piatom mieste sa nachádzajúci s jesennou láskou Miroslav Žbírka. Láska je strašne bohatá Láska dá všetko slúby No ten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 od srdca k srdcu kluše A pre každé chce zomierať Žiť nechce pre nejaké Chcel by mať jedno pre seba Je to jedno aké Len srdce možno obrázok A možno tvoňu iba No pred cieľom sa zastaví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 No ten, čo lúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, lúbil. prach dlhých smutných letných dní na staré lístě padá. Poznala príliš neskoro, ako malá rada. Poznala príliš neskoro. náklonnosť, čiže smerom k Mekimu sme našťastie postihali aj v dobách, keď bol medzi nami. Či už to bolo to modusácké obdobie, alebo potom to solové s kapelou Limit. Prvé tri albumy, spolupráca s Kamilom Peterajom, Doktorsen, Sezónne lásky a roky a dni. Potom Samostatná kapitola, Nemoderný a chlapec z ulice, kde si to všetko nielen zhudobňoval, ale aj otextoval No Zlomky poznania, to už zase bola trošku nová éra, spolupráca opätovne s Jánom Štraserom, ktorý mu ešte v 70 rokoch otextoval aj pesničku Zažni a textoval aj piesne do muzikálu Neberte nám princeznu ale už sa tam objavili aj diela Jozefa Urbana respektíve Miroslava Válka, to bola práve táto záležitosť keď Meky chodil po knižniciach a hľadal inšpiráciu tak to šlo aj na takéto dielo ale boli tam aj piesničky, ktoré si ešte otextoval sám hlavne záverečnú nahrávku Šagrenovú Kožu, ktorá tento album Zlomky Poznania uzatvárala. Dnes je teda na piatom mieste, bol ročníkom 1952, čiže rovesníkom Evi Večerovej, ale boli tu aj mladší a celosvetovo tiež úspešní, hlavne športovci, na čele s Marianom Šťastným, ktorý je ročníkom 1953. A najstarší z bratov, Peter a Anton, ty rovnako slávili úspech ako hokejisti a keď emigrovali, tak rok po nich sa rozhodol opustiť Československo aj Marian a odišiel do Kanady. Hrával za Quebec Nordics, aj Toronto Maple Leafs. Bol ešte úspešným samozrejme aj ako československý hráč, ale potom bola tá jeho kariéra pozastavená v roku 1980 aj vďaka tomu, čo urobili bratia takže boli dve možnosti zostať, nehrať alebo odísť a venovať sa hokeju s Československom získal aj zlatú medailu na dvoch šampionátoch striebro na troch reprezentoval aj na Olympiáde v Lake Placid ešte v roku 1980 na no, odohral 122 stretnutí a nastrilal 54 gólov Druhým hokejistom na zozname, ročník 1971, rodák z Trenčína, to je Braňo Jánoš, bol útočníkom, neskôr trénerom, s hokejom začínal vo svojom rodisku v Trenčíne, tam aj teda zaznamenal najúspešnejšie roky v sezóne 1991-92. Získal aj titul majstrovský v Československej ligie bol členom útoku s Robom Petrovickým a Žigmundom Pálfim. Po obrane hrávali Robert Švehla a Miloš Holáň. Formácia bola vtedy považovaná za najlepšiu v domácej súťaži a v tom poslednom ročníku Československej ligy strelil v základnej časti 40 gólov, takže zaradil sa medzi výrazných za slovenskú reprezentáciu, odohral 117 a zaznamenal 37 zásahov. Jaroslav Kulhavý Rodák Zústi nad Orlicí, ten sa stal cyklistom na horských bicykloch v disciplíne cross country, ročník 1985 a stal sa historicky prvým cross country cyklistom, ktorý vyhral vo svojej disciplíne všetko, čo sa dalo, konkrétne teda juniorský titul majstra Európy a majstra sveta to je z roku 2003, bol bronzovým um, z majstrovstiev sveta 2007 v kategórii do 23 rokov, ale aj dvojnásobným majstrom Európy v rokoch 2010-2011, vicemajstrom sveta v 2010 a majstrom sveta o rok neskôr, tiež olympijským výťazom z Londýna v roku 2012, v roku 2011 zvýťazil aj v celkovom hodnotení svetového pohára a v 2014. získal svetový titul v maratóne. Na olympiáde v Riu 2016 bol strieborný a triumfoval aj v ankete král cyklistiky. Pričom v českej ankete športovec roka obsadil v rokoch 2011 a 2012 aj druhé miesto. Tu je v závere prehliadky narodení nových oslávencov s dátumom 8. január a než sa pozrieme na tých odchádzajúcich tak samozrejme treba nám popočúvať aj štvrté miesto na tejto pozícii tentokrát nachádzame hneď dve formácie inak ide o jediné kapely ktoré sa aktuálne umiestňujú takže skupiny Elan a Loizo v skladbe žemie je ľúto počúvame pri polepšení si o 4 pozície Odkáž, že je lúto, tak jej napíš, odkáže ti je ľúto, Tak jej zakrýň, že si zostal tu sám, Tak jej napíš, odkáže ti je ľúto, Tak jej zakrýň, že si zostal tu sám. o tej ľutosti bude možné hovoriť aj v súvislosti s dnešným termínom, pretože máme tu celkom zaujímavé mená, ktoré boli na konci svojej životnej púte. Cestovateľ, benátsky kupec Marco Polo, ešte v roku 1324, v 1642 to bol talianský filozof, astronom, matematik Galileo Galilei. V 1878. zomrel ruský básnik Nikolaj Aleksejevič Nekrasov. Jozef Skupa, zakladateľ divadla z Pejbla a Hurvinka. Ten zomrel v roku 1957. V 96. to bol francúzsky prezident François Mitterrand. V 2002. zase ruský fyzik Aleksandr Michajlovič Prochorov. Jiří Dínsbír, český politik a novinár, v roku 2011 a od ďalších 10 rokov aj český herec, konferenciér, moderátor, komentátor Ivo Niederle. Nie je to kompletka, máme ešte údobný kalendár, do ktorého môžeme nahliadnúť a ešte sa tam pozrieme, ale pred bronzovou priečkou si poďme niečo povedať aj o úspechoch pána, ktorý sa nám na túto bronzovú pozíciu vracia bol na nej aj v prvom rebríčku ešte 14. júna 2018 samozrejme vtedy to bolo s inou skladbou nahrávkou nazvanou Sme svoji takže je jasné, že pôjde o Petra Nadia a keď sa objavil na bronzovej priečke tak nikdy ju nezopakoval v 106. kole to bola skladba Aj tak sme frajery v 226. Marcel z Malého mesta profesor Indigo bol bronzový v 270. kole a naposledy to bolo s nahrávkou s nohami na stole. V 296. samozrejme medzi tým bol aj zlatý a strieborný, ale dnes je opätovne bronzový a to vďaka pesničke, až sa znova narodím. Takže počúvame Petra Nadia, skupinu Indigo. Deje, že príde aj k ďalšiemu štartu či sa tak stane to sa dozvieme trošku neskôr tí ktorí tu boli nie všetci s tým naložili tak ako by sa malo jeden z príkladov to je Stevie Clark to bol ročník 1960 gitarista kapely Deflepart ktorou teda mal možnosť začínať v anglickom Sheffielde a úspechy im priniesli hlavne albumy Paran Pyromania a Hystéria on bol pri týchto úspechoch ale zomrel veľmi mladý, mal 30 rokov v tom 91. roku v Londýne následkom bolo nadmerné užívanie alkoholu a barbiturátov tí ďalší, ktorých možno pospomínať mali svoje príbehy Ježina Salačová zomrela tiež v roku 1991 bola rodáčkou z Terezína z Peváčkou jej brat Vladimír Salač Toho sme si tu už pripomenuli V pesničke pre Kristínku A Ona samotná Teda si prešla tiež Hudobnou históriou Svojho času spolu s Vierou Kočvarovou A Radkou Hlavsovou založila Dievčenské, lokálne Zoskupenie, ktoré si hovorilo Sestry Alanovi V 40. a 50. rokoch patrila K najpopulárnejším českým speváčkám V žánri pop pop music a na konci 50. rokov, keď odišla od kapely alebo tejto skupiny, tak v 62. príležitostne účinkovala aj vo vokálnom súbore pod vedením Lubomíra Pánka, spolu s ním sprevádzala vystúpenia rôznych speváckých postáv, domácej pop music v 60. rokoch a v 74. bola na Bratislavskej líre vyznamenaná Zlatou lírou za zásluhy o rozvoj československej tanečnej piesne v 84. tiež prešla úspešným comebackom, návratom, a to stanečným orchestrom Václava Hybša, keď si mi jazdila po republike v rámci turné predvianočných koncertov. Počas svojho života naspievala približne 250 pesničiek a patrí medzi klasické speváčky tej tzv. swingovej éry, domácej údobnej scény. Pokiaľ ide o Petra Sars, to bol britský folkový spevák a autor piesní ročník 1941, zomrel v 2017. Z jeho tvorby u nás zaznamenal úspech hlavne s Deňkom Rytířom o textovaný titul s názvom Kdo vchází do tvých snúva a lásko. Poznáme v podaní Vaška Neckářa a ani za veľmi od tohto pána odklanieť nemusíme, pretože je strieborný. Dnes súťaži so skladbou tú kitaru som kúpil kvôli tobie. Ako môžeš bejt tak krutá, copak pak nemáš kouska citu v tele? Celý tá tu plánno ešte byla ve výrobě a já už vedel co ti podlá to ještě rostla v jaborovém lese.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 Měj soucit, aspoň k tomu jávoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. jsem za ní celý tátu plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou teď stojím před tvým domem, Přestal býti stromem, tak už nás opát na nahoru. Šekinskář pozvánku nahoru dostal, dostáva sa na striebornú pozíciu v rámci 385. kola vykopávok Radia Slobodný vysielač. Ešte tu máme víťaznú skladbu pred jej uvedením a nebude to po prvý, ani po druhý, ani po tretí, ani po štvrtýkrát. Tak si pojďme ešte zrekapitulovať, čo v tej našej ponuke aktuálne figuruje. Okrem striebornej skladby je to aj bronzová, až sa znova narodím to je z autorskej stránky Petra naďa, aj z interpretačnej štvorku bude mať pre najbližší týždeň dueto, že mi je ľúto interpretmi Maroš Kochanský Jožoráš a z skupinami Loizo a Elán Peťkou Jesená láska Miroslava Žbirku, šestkou Marketka Margie Rotrovej sedmičkou Hral na trúbku Barbary Haščákovej, osmičkou Jdi za šťastím" Karla Gota deviatkou Hlídač Krav Čiže Jarek Nohavica, desiatka už ďalej nepostupuje, to bol titul Zaránky za rosy Michala do Čelomanského je v rebríčku po 15 krát. krát, jedenáctku majú balada Dávám ti dar a Naďa Urbánková, 12 Igelit Honzu Nedvieda, 13 bola to Láska Jany Kocianovej 14. je Michal Tučný zo so singlom je to zvláštní petnáctkou Moriturit, salutant Karla Kryla, 16 majú Žena Jeváza a Marika Gombitová 17 Karel Zich so skladbou Tým víc ste mám rád. Osemnástkou bude teda Arabela a Darinka Rolincová s Janou Naďovou. Devetnástkou Marta Kubišova s titulom Ve tvém obietí. A 20 Marcela Molnárova so skladbou Dýchol Mráz. Novinka číslo jeden, to bol dnes chlapčenský úsmev, vaša patejdlá. a vzal chlapčenský a haliere slov aj taký som býval Ano, aj taký býval a podobnosť s interpretom nasledujúcim môže byť do určitého uhla pohľadu aj podobná lebo aj taký býval napríklad Vlado Oravec, akého chvíľo vypočujeme v úrivku piesne Do vetra Chodím len tak bezka ve bez svetrá a píska pískám o pěseň do vetra. Zmizí všechny moje prásky urobil jsem z zlásky. z lásky, z lásky, která má prostředná. Tak to z lásky je a je sobáš. Ten sme si pripomenuli v novinke číslo 3. Pesnička dostala názov Nepospíchá interpretom Pavel Rot. Číslo 4, tam to bylo trošku komornější dílko. Tam pod nebeskou bání, interpretkou Eva Olmerová. Tam pod nebeskou bání, jen Bůh je se mnou a píše z Tam pod nebeskou bání ležím, vzdávám slunci bagičí poďakovať sa možno aj za novinku číslo 5, trojlistku Hanna Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Jednoducho, jinak to nejde. Je těžké vrát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířiť se s tím, že už ani zpět není kam... No a takto dopadne aj aktuálne 185. kolo, ale poďme za šampiónkou, po piatýkrát s touto pesničkou a celkovo po 20. krát na najvyššej pozícii nachádzame Evu Kostolániovú. V tomto prípade za to môže Slepá láska. Kto vie, či má pravdu a prade? Kto vie, či nám láskavá prade? Takú ju priateľ, že ňou... Los Kto vie, čo je láska rásť cestie? Kto vie, čo v nej na nás cestie? Kto vie, či nás túžba neženie? Finále. Pesnička o láske to má za sebou a lásky údajne nie je nikdy priveľa. Ten posledný výrok sa spája sice viac s knížkami, ale prečo to nespojiť aj s pesničkou? Lebo sú aj také, ktoré stačí iba ochutnať, iné treba zhltnúť a napokon sú také, ktoré je nevyhnuté, tak povedia požúvať a pomaličky tráviť. Inak autorom Francis Bacon svojho času anglický filozof a štátnik, žijúci na prelome 16. a 17. storočia, ale ano, keď si to spojíte s muzikou, aj tá sa dá len ochutnať, dá sa aj prehltnúť, dá sa aj požúvať a pomaličky tráviť. A my v tom mienime pokračovať aj o 7 dní v rámci 386. kola, pokiaľ ho máte chuť ovplyvniť tak je tu možnosť podporiť 5 piesní z tých, ktoré sú aktuálne v ponuke a dopomôcť tak k zostaveniu aj ďalšieho rebríčka. Budeme ho prezentovať v kole, ktoré bude nasledovať a dovtedy sa opatrujte, gulujte, sánkujte a čokoľvek robte, len nech to zo so snehom zapráši riadne, aby nám ho pomaličky aj potom ubúdalo, ubúdalo, aby sme sa mohli tešiť prípadne aj z prichádzajúcej jary ale to je ešte veľmi zavčasu treba absolvovať ešte aj ten januárový termín a tak sa teším o 7 dní opäť do počutia z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak Tak na a poslední to istí. to všechno sa chystá spokojím Nováš dětí, za stíhenno žádný pouzení, to jednou, příště se vrátí s naší Známý, s námi, bez, a ženy, jak sem, se všem. a když ste se chvíli smáli, tak tady jste se válit i nás, tak my už jdeme do a dík, za všech váš a možná i kouzelník. Odtoufili jednou, příště se brát.